Hawekanauko soma lakini umetajwa inawezekana we ni mchapakazi kwe lakini umetajwa inaawzekana we ni mpole tena Heson kwe lakini umetajwa na umetajwa na wabunge na mimi infikiri masshimu wazungu haweza kamonea mtumshimo wa darsa ha haweza kamonea mtushi wa sirinde hawezaonea mtu muheshimo wa kiura haweza kamonea mtu muheshimo wa dadi haweza kamonea mtumshimo wa doto haweza kamonea mtu Lakini wewe pia speaker ambayo umelipokea hiyo ripoti, huwezi kumonea mtu. Na mimi sitaki kuamini kwamba kuna wabunge wanaweza wakamonea mtu kwa sababu mmeyapa kwa viapo kwa ajili ya kulinda maslahi ya nchi hii. Sasa kwa sababu mimi ndiye niliwateua, inawezekana wengine wako kwenye positioni fulani au niliwateua wakaenda mahali fulani provided mimi nilikuteua. Na kwa sababu hii ripoti zote mbili ya Rumasi na Tanza 18 nimesema nimeipokea yote. Kwanza naagiza viombo vya ulinzi na usalama vifuatilie yote hayo. <tos> na vifanya haraka. Lakini la pili wale ambao wametajwa tajwa kwenye ripoti hiyo ambao ni wateule wangu, labda huko waziri au naibu waziri au katibu mkuu au rasi. au DC au mkurugenzi inawezekana ulifanya kule baadaye sasa ni mkurugenzi wa wilaya lakini umetajwa kwenye ripoti hii na ilikusudi vyombo vya ulinzi na usalama vifanya kazi yake vizuri haviwezi vikafanya kazi vizuri na wewe bado uko serikalini ni matumaini yangu watalizingatia hili ni matumaini yangu watakaa pembeni ndugu zangu najua mmenielewa kwa hiyo niwaombe mawaziri na viongozi wengine na katibu wakuu kufanyeni kazi. Nimewapa hawa vyombo vya ulinzi hizi documents na ninyi muhakikishe mnafuatilia. Hakuna sababu ya kukaa mahali huna beam bar. Uwezo ukakaa mahali huna measurement instrument Za counter check. Wale wote waliotajwa. kwa mfano wale walio kaa mwaka kitu pale, almasi pale, lazima washughulikiwe na nitashangaa nikiwaona hata leo bado hawajashikwa. Ni lazima tufike mahali tupunguze huruma Huruma ndiyo na tuuwa na ndiyo na wauwa wa Tanzania.